Zintzelik irratien zuten ari zarete, eta gaurko, ba, ja, nikustu, tirugarren kolaborazioekin goazela. Kolaborazioa, ba, estero, estero, gurekin izaten dugu, ba, Imanolena, literatur txokoa. Kaixo, gabon, Imanol? Bai, gabon. Zer moduz abiltza? Ondo, eh, hemen txe, urtarri abukatzen, nola bukatzen da ikusten. Aha, bueno, giro beha ekin gaudez, aurreko astea bainoan giro beha daukaguk txineses. Bai, bai, ala xera. Bueno, va ba, gizona ezera, beraz literatur chokokoaren abaib, beraz zakik gaur se obrarekin etorritzaren. Bai, ba, begira, gaur eh, txalapartak Chalaparta, eh, que kaleratutako album ilustratu bat eh, ekarri eh bet eta ba, bueno, ba, obra kuriosoa da eta txanogorritu bada, eh? milaka txanogorritu daude. Eta hoietako bat, bat, txalapartak gorendela gutxi, oku galiziarrarekin batera, kaleratutakoa da. Txanogorritxoren eskularruak duizena, eta Ines Almagrok idatzi eta Mikel Mardonesek e ilustratua da. Txanogorritxu, gonek uste dut, ez dela gure entzulen artean eta entzuten ez diguten artean estare, ba generik egongo ezagutzen ez duena, baino beresitasunen ja. babaldeko hachano gorrichoinek. Bai, e, zaila da eta echano gorrichurekin zerbait berria esatea. Bainon e, da, bueno, obra recurrente baina ni uste, literatura universalean, ba da berriz e, hartzen den gaila da. Azkenean e, erakargarria delako eta oraingo ba e, Ines Almagro eta Mikel Mardonesek ba berrikuzketa bat egiten dute, eta berrikuzketa honetan saiatzen dira ba, txanogorritxuren, e, bueno, bedes da, 6 hortzi ba, bat urteko irakurlearentzat zat, ba, beste perspektiua bat, ematen, asko zede txanogorritxu, ba, e, zeago bat, e, hostalariago bat, esan ez pertsonaia, bezkete historia bera, Hostalariagoa ba, bertan agertzen diren pertsonaieekin eta pertsonaioi horiek daukaten e, ba, e, e, izendapen ba, ba, tipikoarekin ezta ba txanogu ritxu normalean e, neska hile hori oso izaten da oso erabea oso lotzia gero 8a ba ba uno ba kego sendo nocho hasta estar a codagon está da horran badaude honelako ba, ba hainbat e, tópico edo eh chanorriçu dituna, ba, liburu honek ba bueno, on egiten ditunak. Ez esango apurtu, ze bueno, e, guztiak ez dira apurtzen. E, horretarako dago Mikel Mardonesen ilustrazio, ze claro, esa dago, txalapartaren la partaren txo bildumaren barruan gitaratu dela hau eta txal apartaren txo bilduma betita irudiaren bilduma bat, ezta. E, testua badago eta bueno, bere grazia badauka, baina bereziki irudiak erakartzen du eta irudiaren proposamena da indartsua, bilduma honetan. Takas honetan ere, ba, ba ez du txegiten, eh? irudi aldetik han Mikel Mardonez, gaine, Euskaldun eustede dela, abizen horrekin agian gazteizzerra da, mm -hmm. e, Mikel, e, Mikel Mardonez berez, nik, bueno, ola, investigatueten gutxian, ikusetena da margolaria dela. Eh? Olio margoak egiten ditu, tamaina undikoak normalean, eta kaso honetan albun honetan ere, olio margoekin egindako ilustrazioak eskaintzen dizkigu, eta oso erakargarria dira. Asteko ba, ba, bueno, ba, txanogorritxu gilegorria delako, zuturra ondisa marra, ez oso guapa, e, naiko ausarta eta gero, ba, ba, bere inguruan, agertzen dira, ba, txerri bat horre, zutur selebre batekin, e, basoetako iratxo edo nik ezakiz erpiztia onz bat begian partxe bat duen, ah, prr, dakit, momentu batean dago irudi bat ere otxoaren ah, terriblea ah, benetan bah, beldurra iradokitzen oso, oso oso ona eta bueno bah, hori bah, bilduma honekin espero den bezala irudiak eh, zehatzuko baitu eh? arrituko baitu eta aldi ba Eh? tripa mugituko dizkigu mm -hmm. Azkotan gertatzen da alako ez dakites nahi gutxina gertatu izan zaitez ba, txiki ekin ez esan duzu zei sortzi urte agian txikiagoak ere bai bezagutzen dutela txanogorritzuren bertsio bat ba, agian errexagoa dozaiagoa segon zein bukaera daukan bai seguno la bucatzen den historia baina no no labaita za gutendu orduan, ba, pixka ba pizka baia desbidiratzen bali badi beste txanogorritxu mota bat edo, edo ya esaten ja berare esate dizote es, baina hau eta beneta txanogorritxu bai, eske daiteke ere bai liburu honekin edo bueno, edo hori asken finan joku bada ta bueno beneta txanogorritxu txanogorritxu asko izan daitezke es hau, hau da txanogorritxu bat imaginatu zein berrikuzpen eh, kutxu handia duen ma, da txanogorritxu bat Eten gabe esaten ari zeiguna, baina hau ez da gertatzen nere ipuñean, ah, baina e, nere ipuñean hemen otsoa gertu behar zaitu, nere ipuñean loreak egon behar dute. Ze, esan berra dago, txanei borritxu honetan, elurra ari duela, mm hori, -hmm. e, ba, e, basoan zehar di joan ean, ba, bueno, ba, agertzen direla honetan ezoy, ezeikoak diren animaliak, eta ba, ba bueno, gabe, e, bukaeran esango ez daguna, ba beti ba, ere ba misterio puntuari ba, gordetzean, bukaeran ere amonaren etxean ba, ezoiko, eh? gertaera badago. Eta orduan, ba, horregatik 6 e, urte e, koentzako da ipuinau. Ez da chanagorritu lehenengo aldiz irakurtzeko e, liburu bat, baizik eta chanagorrituan ja, buruz akizunean, ba chanagorritu buruz E, ba, beste ikuspuntu bat garatzeko eta divertitzeko. Zer, hau azkenean divertio liburu bada. Mhm. Mm Agean gertuago dago, eh, justu zure lagun batek eh, kontatzen tzula, baitale, bazenura, borritxu, edo ezten zuela baita ere, no, zenura chupagorrichu edo elako zerbait. Hori e, da, bai, eh, Carrer de Jose Mari Carrerren chupagorrichu e, hori da, ba, Arrogarik ere gintzuen, eta beste asko roal dalek eta Mai, e, pf, literatura unibertsalean, bai, asieran nahi patu duguna, ez da? E, ba, berzioz daude, ba, kaperuzita roja, berde iazul, e, denetatik da, no? txano horritxurekin egin. Mm. Bai, eta tradizio horren barruan kokatu, erda? Tradizio horren barruan dudarik gabe. Eh, liburu berria da? Bai, e, uda, okerreztanago ok udazkenean kaleratu zuten, baina, bai, horrein durangorako kaleratutako liburu da nahi, txalap, oku txalapartak eh, txo bilduman kaleratu duten azkeneko emeretzi garrana, okera zapanago bilduma hortako emeretzi garrana bai bueno, ba, osundu, osundu imanol ba, kari diguzu denok ezagutzen dugun obra ba, baino berrik uzpen bat oso interesgarria dirudina, eta gian bueno, agurtu baino lehen, ba, gogoratzea berriro, ez bapizka fitxateniko, ez bai, eh, izen burua da txanogorritxonen eskularruak idazlea Ines Almagro eta nidak idala hau benen lehenengo obra, e, ilustratzailea Mikel Mardonez, margolaria, baina nidak idala ere hau da ilustratzen duen e, bigarren liburua, beste bat badauka, oku horekin, eta argitaletxea da txalaparta, oku horekin batera, bilduma txo hogeita mabi horri alde, eta hogeita bosbide errogeita Ba, oso ondo, izkarrik asko, gure entzulei alako obra batek hartzea gati, eta bueno, eta torren aztele arte, ezta. Vale, ala izan da dira. Bueno, ea larun batean ikusten geren, bak, izu abarruna da, da daukagula hemen zintzirik erratikoa, kasamula dondoren, eta bertara, ba, nola, ez, ba, gure kolaboratzaile guztia gombidatuta azodete, bera, zagatzen basara, ba, onge torria. Vale, seietuko bera. Hori da, venga, platera bajarreko dugu. Venga, ondo segi. Vale, Agur!